Salatu wassalaamu ala wa rasuulillaah faaam. Kama ngojee korona ishe. Kama ngojee korona ishe. Ngojee korona ishe tafanya haji. Ngojee korona ishe tafanya umra. Tatembelewa madazi wangu. Wagonjwa watatembelea tafanya ziara ya makaburini. Ngojee korona ishe tafanya tafanya tafanya ni kitu muhimu sana Muislamu kuwa na tamaa ya kufanya amali njema. Lakini je, ile line ikapotukutumia miaka yote. Ngoja jambo fulani likwishe Lafanya kaza Je, mtu kononya kusema kwa mwanafunzi alizaa shule na ingie madarasa. Ngoja kimaliza form 4 ndafanye kazi. Ngoja nikifanya kazi ndafanye kazi. Ngoja nikioa ndafanye kazi. Hii ngoja ambao ki tumekuwa tukifanya tukisema huoni ha hapa kwamba in the same same line faana, to the same, different results Mtume sallallahu kuna bil a'mal kabla fahani vitendo kabla kufika bil hajaribui اعمال 7 imekuja kwamba sisi tukimbilie vitendo kabla vitu kadha kutufika sisi uingie kwenye hayo ambayo tunikatazo ama kunyonya kutufika kisha tukatamani kufanya vitendo baadaye angalie vitendo hizi sita muislamu ambazo tulikupuuza vitendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema nini amesema ni haki za muislamu Ajo sai sote tuangoja, tuwaomba ya kwamba tutotoka katika hii quarantine, tutotoka katika hii corona tutaenda kufanya. Angalie na mwanzo. Tunaposema hakumuslimu la muslim sis, lakini kila nilikita ni kusalim alaye. Tuna nae basi salimu salimu tulikuwa poza ndo barabu sahi huko nyumbani hakuna muislamu akonda kumsalimia na iki utakuta na muislamu umsalimie haitakuwa na hali ukamilifu kama hapo mwanzo mwanzo ile distance pili msafaha tulikuwa na all time lakini ilikuwa inatuzia nini ngoja tutafanye hadhalia patia pili ali salatu wasalama endelea na hadithi yake anasema na hii kuna nukta zingine ambazo Allah salaatu wasalamu Anasema اذا عطس اشمته ya kwamba kidia cha upuuza mwenyewe. Na hali kujikosefia ye Fadla na umkosefia muislamu Na ima kama alhamdulillah muislamu pe ninukuza katikosefia Sahi kiwa mtu atachimwa mbele yako Hii haki ya muislamu kabla mtu kuwatetekeleza kwanza wanifikia lugha ya muislamu hakiwa mgonjwa muislamu basi amtembeleni katika haki za muislamu sahi kuna restriction kila mtu uko kwa hospitali muislamu akiwa mgonjwa sio nini muangalia tu ya kwamba je ya kwa sababu ni kwa sababu hatupati vumizo ya kwamba hii ambayo ta swift tumekuwa tukisema ngoja jambo fulani lipite likuishe tutafanya baadaye. Boni atusoli. Anasema akifa kuna fast footageereza zimetokea footage eh godless kwa kwenye serikali ya kwamba mazishi sipungua watu 15. Mtu asizikwe yaani kwamba mbazo zote uliko unategemea uliko unasemea kwamba ukifanya utafanya sasa makaburini uwezienda kutembelea mtu na ikiwa ita kupata msiba wezi enda nyingi ikiwa mtu atakuwa atakwa mgonjwa enda kutembelea. hizi ni hukumu zimetoka ndugu mslamu sio katishi baada ya tumepata na wasia bado huko ikiwa hizi zimefungwa zingine zifunguliwa hii bala blessing in disguise ya komboka na time yako yote. Usisemwe uk kwenye corona utotaza kuifade Qur'ani. Usisemwe uk kutoka kwenye corona ndio utafanya ibada na sana. Anza kufanya sasa. Barakallahu minkum. Sallallahu alayhi wasallam.